Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda shad wal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم ما بعد ايها الاخوه الله dengan waktu yang singkat yang berbahagia ini insyaallah taala pertemuan kita akan lebih menambah Pengetahuan kita terhadap manhaj haj ahlu sunnah wal jamaah Dan qaida qaida Ahlu sunnah Di dalam Menyelamatkan diri kita Dari segala bentuk Al-fitan Dari segala bentuk fitnah-fitnah Nah mungkin ada yang bertanya Mengapa kita Selalu Diberikan atau dijelaskan Permasalahan-permasalahan manhaj Atau qaida-qaida manhaj Ahlus sunnah wal jamaah Dalam kaitannya dengan Khuruj min al-fitan agar kita keluar dari segala bentuk-bentuk fitnah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di sana ada yang lebih penting? Untuk membahas permasalahan aqaid Aqidah atau permasalahan iman atau permasalahan ibadah fikih. Nah. Maka jawabannya adalah Islam ini tidak bisa dilepaskan, tidak bisa terlepas dari perkara manhaj. Islam ini tidak bisa terlepas dari kaidah-kaidah yang dengannya kita akan melindungi diri ini dari segala bentuk penyelewengan-penyelewengan baik khususnya dalam perkara akidah ibadah dan umumnya dari segala perkara-perkara fitnah fitnah duniawiyah dan selainnya Demikian ikhwani fillah jadi ucapan yang demikian itu adalah ucapan yang jauh dari kebenaran Naam Yang kedua berapa banyak orang-orang yang menyatakan demikian bahwa dia sibuk dengan ilmu ilmu aqidah Usul tawhid sibuk dengan fik tetapi dia melalaikan perkara manhaj di dalam da'wah melalaikan kaedah-kaedah manhajiyah dalam perkara sikap muamalah pada akhirnya ternyata orang-orang yang seperti itu Sakotu Naam, tenggelam, jatuh di dalam fitnah Bahkan penyimpangan akidah itu sendiri dia jatuh di dalamnya Naam, dan kita akan insyaallah mengetahui nanti Setelah Saya akan membacakan kepada Antum pada kesempatan yang singkat ini Insyaallah ta'ala kitab kecil yang merupakan kajian ilmiah daurah di negara saudara kita Libya yang daurah tersebut disampaikan atau dibawakan oleh as-syeikh Dr Ahmad bin Muhammad bin Salim Bazmul Hafidahullah Naam lalu kemuliaan diberi judul kitab yang kecil ini Dikemas dalam bentuk kitab kecil dan diberi judul Qawaidu Salafiyyatun wa Nasiihu Tawjihiyatun lil Khuruji min Fitanil Hizbiyah Kaidah-kaidah Salafiyah dan nasihat-nasihat yang terarah untuk keluar dari fitnah-fitnah hizbiyah untuk kita selamat dari fitnah-fitnah bid'ah dan ahwa dari fitnah bid'ah dan hawa ah -ah nafsu syubhat pengkaburan-pengkaburan di dalam dinul Islam nah untuk menyingkat waktu ikhwan fillah azzakumullah kita langsung membacakan Keterangan As-Syeikh Ahmad Bazmul Hafidahullah Ta'ala Dan beliau salah satu Murid As-Syeikh as, -Syeikh, as Rabi' bin Hadi Al-Madkali Hafidahullah Yang juga memiliki Andil yang besar Di dalam Pengalaman Dan juga kajian ilmiah karya ilmiah dalam menjelaskan firqa-firqa dan afrod toko-toko yang menyimpang dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. nah mengapa saya bacakan saya akan bacakan insyaallah kaidah-kaidah ini karena sebagaimana yang kita ketahui bersama ikhwani fiddin wa akhwati fillah betapa pentingnya di zaman-zaman yang seperti ini na'am tidak terasa dengan waktu yang berjalan bergulir kita tidak merasa kalau kita sudah seperti anak ayam yang kebingungan untuk mencari induknya Nah, yang tidak jelas di mana kita harus merujuk yang hak yang sebenarnya. Nah, belum lagi ditambah dengan subhat-subhat tersebut dari berbagai orang-orang yang menyatakan diri sebagai ahlu sunnah, sebagai ulama ahlu sunnah, sebagai dai salafi, dengan kaidah-kaidah -ka yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya dengan sikap yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga kita menjadi korban kebingungan nah, seperti anak ayam yang kehilangan induk yang tidak tahu kita kemana harus mengarah dan kemana harus kita merujuk oleh karena itu inilah diantara sebab yang mendorong saya untuk membacakan kepada antum Keterangan yang mulia ini yang singkat Tapi memiliki Bobot yang sangat besar Bekal yang sangat kuat Untuk menyelamatkan diri-diri kita Dari fitnah-fitnah tersebut Berkata Syekh Dr. Ahmad Bin Muhammad Bin Salim Bazmul Hafidahullah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rab, semesta alam. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada al-mab'uth yang diutus yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu sebagai rahmat untuk seluruh alam dan semoga terculahkan pula kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya seluruhnya dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka di atas jalan mereka sampai hari kiamat amma ba'd, ada pun setelah itu waqada yassarallahu li bil-julusi ma'a ba'd as salafiyin min daulati Libya, libiya waqada dhanu bial khair فطلب مني إلقاء كلمة توجيهية ونصيحة سلفية ولست أهلا لذلك لكن رغبة في الخير ومشاركة لأهل الفضل والعلم استجبت لطلبهم فتدارست وتذكرت معهم بعض القواعد السلفية المهمة التي يحصل بإذن الله تعالى بها al-makhraju min al-fitan tolong anaknya di diamkan umma digendong dulu keluar <coughs> biar tidak mengganggu majlis naam, tefadali sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan bagiku untuk duduk bersama sebagian saudara-saudara kita salafiyin di negara Libya dan sungguh mereka telah bersangka baik padaku dan meminta kepadaku untuk memberikan sedikit kalimat yakni keterangan, penjelasan dan nasihat yang bersifat taujihiyah salafiyah nasihat yang mengarahkan nasihat salaf walastu ahlan lidzalik sekalipun pada hakikatnya bukanlah saya yang lebih ahli dalam perkara ini akan tetapi ragbatan fil khair sebagai kecintaan terhadap kebaikan dan musyarakatan li ahli al fadhlu wal ilm dan sebagai keikutsertaan Untuk memberikan andil sekalipun sedikit Bersama dengan ahlil fadhal wal ilm Orang-orang yang memiliki keutamaan dan orang-orang yang berilmu Maka istajabtu li talabihim Aku memenuhi tuntutan mereka Lalu kemudian aku mengadakan mudah Saling belajar dengan mereka ikhwan kita salafiyin dan saling mudhakarah naam, saling mengingatkan, saling muraja terhadap sebagian kaidah-kaidah salafiyah yang penting yang dengan kaidah-kaidah tersebut dengan izin Allah akan dapat mengeluarkan kita dari segala fitan dan menjadi makhraj menjadi solusi untuk keluar dari segala fitnah dan selamat darinya Wahdah Qama fi tafriqi hadhis jelasa Akuhul al Fadil Malik al Libi, hafidhahu Allah Taala, waraghb fi nashriha, fagradha Aliya, jazahulillah khairan dan sungguh Daurah ini, jalsa majlis tersebut dapat dituangkan di dalam bentuk tulisan seperti yang telah tampak di hadapan kita semua, dengan sebab saudara kita al Fadil. Saudara Malik Libi. Aku nama Malik dari negeri Libi Salafiyin di antara Salafiyin. Semoga Allah menjaga beliau. Dialah yang menjadi sebab untuk kemudian menulis daurah tersebut dan lalu kemudian menyebarkannya yang sebelumnya di bawah oleh di hadapan Syekh hafizahallahu taala kembali untuk dibaca ulang. Naam jazahulllahu khairan. Semoga Allah memberi balasan padanya. Faqumtu bi murajaatiha wa tahdhibiha wa islahiha wa idhafati ma yahtaju ila idhafah. Wa arsaltu halahu marratan ukhra li yakuma wa inzaliha fil mawaqi' hasba ma yarauhu munasiban. khairan. Lalu kemudian aku murojaah dan menyeringnya kembali Memperbaiki yang kurang Dan menambah yang dibutuhkan untuk tambahan Dan aku kembali mengirimnya Kepada beliau, kepada saudara malik Untuk kemudian menyebarkannya Dan meletakkan di Mewake' di tempat-tempat salafi Naam, yakni Di mauke' tempat-tempat salafiyin baik internet Ataupun yang semisalnya Naam yang memang dipandang pantas untuk diletakkan jasa Allah Khairon, lalu kemudian diletakkan untuk kemudian tersebar kepada segenap salafiyin di penjuru dunia ini. Wallahu as-saluliy, walahu walijami'ikhwanin salafiyin, taufiq wal-sadat, wa ini jgala dalik kullahu hujjah lana la hujjah alainah. Dan kepada Allah aku memohon. Untuk diriku dan untuk seluruh saudara-saudaraku salafiyin Semoga Allah memberikan taufik Dan as-sadat Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan Sadaat iaitu kebenaran Meniti kebenaran al-haq sirat al mustaqim Dan semoga Allah menjadikan semua itu hujjatan lana Sebagai hujjah untuk membela diri kita semua Bukan hujjah untuk membantah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti wa yuthabbitana ala almanhaj as-salafi dan semoga Allah mengukuhkan kita di atas manhaj salaf wa yusallimana minal fitan mazaharu minhuma mabathon dan semoga Allah menyelamatkan kita dari segala fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Katabahu telah ditulis oleh Ahmad bin Umar bin Salim Bazmul Pada tanggal 1 Dzulqa'dah tahun 1433 Hijriyah Hafidhahullah Naam Kemudian tafriqul kalima Kala Syekhuna Syekh Fadil Daktar Ahmad bin Umar Bazmul Hafidhahullah Berkata beliau Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Walaupun Allahumma waala alaihi wasahbihi wa man walamma bade, fakadatulab minni ba'zu ikhwani jazahumullah khairan, anulki alhum kalimatan taujihiah. Telah meminta kepada aku sebahagian saudara-saudaraku, semoga Allah memberi balasan kebaikan pada mereka, untuk aku kemudian memberikan secara singkat kalimat nasihat yang mengarahkan. Wa ma'tallabuhu barakallahu fihim. هو أمر أمر مهم في غاية الأهمية خاصة في هذه الأزمين التي كثرت فيها الفتن وتشعبت فيها الطوائف والفرق وأصبح المسلم إن لم يعتصم بالكتاب والسنة أصبح حيران لا يدري الحق مع من ونصيحة لنفسي ولجميع إخواني في ليبيا وفي غيرها بما أخذناه من أهل العلم رضوان الله عليهم أجمعين. Dan apa yang mereka minta padaku semoga Allah memberkahi seluruhnya. Adalah merupakan perkara yang sangat penting bahkan fi ahammiyah, mencapai puncak pentingnya. Khassatan fi hadhil azmina, secara khusus apalagi di zaman-zaman seperti ini yang kathuratihal fitan, yang sangat banyak fitnah-fitnah dan menyebar kelompok-kelompok dan firqah-firqah sehingga menjadilah seorang muslim itu Naam, jika dia tidak berpegang teguh dengan kitab dan sunnah Dia akan menjadi bingung Dia tidak tahu al-haq bersama siapa al-haq tersebut Naam, dia bingung dan tidak tahu Bersama siapa kebenaran tersebut Wa nasihatili nafsi Maka nasihatku untuk diriku sendiri Dan untuk seluruh saudara-saudaraku di Libya dan selainnya Dengan apa yang kami ambil Dan kami menimba dari ahlul ilm Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merida mereka semua Litakun fi kawaida amma Yastabusiru wa yantafi'u bihal muslimu biiznillahi ta'ala Iaitu Agar kalian Senantiasa berada dalam kaida-kaida Usul-usul Yang umum Yang bisa menjadikan penerang Dan menjadikan manfaat bagi setiap muslim dengan izin Allah ta'ala Maka beliau menyatakan Al-Qaida ula, Kaida yang pertama Hialekti sambil kitabius sunnah almanhajis salafus saaleh ridhoan Allah alaihim adalah berpegang teguh dengan Al Quran dan Sunnah di atas manhaj para salafus salih naam, berpegang teguh terhadap Al Quran dan Sunnah di atas manhaj salafus salih ridhoan Allah alaihim. Semoga Allah meridhai mereka semua. Bagaimana kita memahami Alkitab, bagaimana kita memahami Sunnah itu di atas manhaj metodenya para salafus salih Bagaimana manhaj mempelajari akidah tauhid bagaimana manhaj mempelajari ibadah bagaimana manhaj mempelajari ahkam bagaimana manhaj dalam berdakwah bagaimana manhaj dalam bermuamalah seluruhnya kita ambil dari salafuna salih yang diajarkan manhaj dari para salafus salih pendahulu-pendahulu kita yang saleh dari kalangan para ulama wahadihi alqaidatu masyhuratun wa ma'rufah Kaidah ini adalah masyhur dan maruf. Wakathirum mayudan dinuhaulah dan banyak orang yang mendendangkan kaidah ini. Walakin lil asafi akan tetapi sangat memprihatinkan. Mayutobiqoh, wya'amal bia al-amal syahih, wal-amal muafiq limaaniha hum qalilun jidan. Tapi bersamaan dengan itu dan ini hal yang memprihatinkan sedikit sekali yang mempraktekkan sesuai dengan manhaj salaf dan beramal sesuai dengan amalan salaf yang sahih yang beramal sesuai dengan makna yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah mereka itu kolilun jiddan sangat sedikit tapi semuanya mengaku berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah bahkan ditambah dengan berdasarkan manhaj salafunas salih Alagtisan bil Al Kitab, wa Sunnah, wa Hadis Salaf. AlSalih, Rabbuana Allah Alaihim, huwa sabab lil najat. Wahaulaiydauna annahu, mutamaskuna bil Kitab, wa Sunnah, wa Manhadis Salaf. AlSalih, wa ma dalikah wa yaktalifuna alaiha. Maka, berpegang teguh dengan AlKitab dan Sunnah dan bimbingan petunjuk para Salafus Salih adalah sebab keselamatan. Dan adapun mereka yang mengaku-ngaku bahwa mereka berpegang teguh dengannya dengan keduanya dengan manhaj salafus saleh bersamaan dengan itu mereka yahtalifun 'alaiha mereka berselisih dan berpecah dalam pengakuan mereka tersebut al-ittisam bil kitab was sunnah berpegang teguh dengan kitab dan sunnah di atas manhaj salafus saleh tapi mereka berselisih berpecah wa inna ma waq'a fil ikhtilaf wat tafarrud laannahum la yutabbiquna hatta tatbiqus tatbiqas jatuh dalam perpecahan dan perselisihan itu karena mereka tidak menerapkan dengan penerapan yang benar terhadap manhaj salafus salih ia dakwah bimujarradil lisan itu adalah pengakuan semata-mata di atas lisan na'am wa yatahallaw biha fil majalis dan semata-mata keterangan yang mereka hiasi dalam majelis-majelis mereka ya ni subhanallah kalau teori manis dan indah didengarkan dipuji oleh para pendengar naam tetapi itu tidak lebih di atas lisan saja adapun muamalah dia menyelisihi apa yang dia ucapkannya naam tidak sedikit dari statement-statement yang keluar dari orang-orang yang seperti itu naam Berbeda Dengan apa yang diwujudkan dan dipraktekan oleh para ulama Tetapi para mada'u Kebanyakan mada'u awam umumnya Tidak memahami akan hal itu dan tidak mengetahuinya Siapa yang mengetahui? Para ulama Oleh karena itu kita kembalikan kepada para ulama Sahibul khibrah Yang memiliki pengalaman yang mendalam Memiliki pengetahuan dalam perkara itu secara khusus. Naam. Walakin fi haqiqati amrihim wa fi haqiqati halihim hum ab'adun nas anil kitab wa sunnah, wa an manhaji salafis salih. Tetapi pada hakikatnya keadaan mereka menunjukkan bahawa mereka adalah orang yang jauh dari alkitab dan sunnah dan manhaj para salafus salih. Sekalipun lisannya sesuai dengan alkitab dan sunnah. Lidhalikal qaidatul ula' La ta'ni faqat ad-da'wa bil-kalam, innamal ittisam bil sunnah wa man wa wa wa man hajus salafis salih ridwanu Allah alayhim qaulan wa 'amalan wa i'tiqadan zahiran wa batina. Hadhihi qa'idatun yajibu an takuna 'ala dhikri, 'ala dhikri minna jami'an. Oleh karena itu kaidah yang pertama ini tidaklah maksudnya semata-mata seruan dengan ucapan saja di atas lisan saja hanya lain diinginkan adalah berpegang teguh dengan kitab dan sunnah dan manhaj salafus saleh dengan ucapan dan amalan dengan keyakinan dengan zahir dan batin. Naam, dengan yang nampak dan yang tersembunyi dalam hati kita. Semua itu yang diinginkan. Inilah kaidah yang wajib untuk kita selalu saling mengingatkan seluruhnya. Kemudian al-qaidatu tsaniyah. Kaidah yang kedua, wahia mukammilatun lil qaidatil ula. أن نعلم يقينا وأن نفتيقن بإذن الله تعالى أن هذا هو سبيل النجاة وهذا هو سبيل الفلاح وهذا هو الحق لأن بعض الناس إنما يزل عن المنهج الصحيح وإنما ينحرف عن الحق لأنه يحدث عنده تشويش فتجده يقول هل هؤلاء على حق وأنتم على باطل هل هؤلاء الذين معهم فلان وفلان إلى آخره وساوسه la hadhihi wasawisun wasawisu wasyukukun tukhaliju man lam yastaiqin anna an-najata fi man hajjal salat <tuh> kaidah yang kedua ini adalah merupakan penyempurna dari kaidah yang pertama untuk kita mengetahui dengan yakin dan, dan hendaklah benar-benar kita meyakinkan diri kita menanamkan dalam hati kita dengan izin Allah bahwa inilah sabilun najah bahwa inilah jalan keselamatan. Naam. Dan inilah jalan kebahagiaan, kemenangan dan inilah jalan al haq. Karena sebagian manusia hanyalah mereka tergelincir dari manhaj yang benar dan menyimpang dari al haq karena terjadi pada diri mereka taswiis. Naam. Yaitu keraguan raguan terjadi kepada mereka bisikan-bisikan syubhat lalu engkau dapati dia menyatakan apakah mereka ini di atas al-haq dan antum di atas al-batil apakah mereka ini di atas kebatilan sementara bersama mereka ustad, ulama, fulan dan fulan dan seterusnya dari bisikan-bisikan keraguan-keraguan naam pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah putus yang tidak lebih itu adalah merupakan tasywis wawasawis bisikan-bisikan dan keraguan-keraguan. Naam, yang tidak dibangun di atas yakin maka kaidah yang kedua ini kita harus yakin tidak mengandung keraguan manhaj yang hak yang merupakan keselamatan kemenangan bahwasanya Mengikuti manhaj salafus saaleh dalam memahami alkitab dan sunnah. Demikian, ikhwani fi din anzakum wa akhwati fi Maka seorang muslim alladhi yaktusi mubir kitab wa sunnah wafah masya Allah fil ummah labu da'iyadon ayakuna mustakinan bi an nahada wal hab. Muslim yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Dan pemahaman para salaful ummah harus Dia itu yakin bahawa itu adalah hak Dan tidak ada selainnya Wahadihil qaidatu muhimmatun Kaidah ini adalah penting Liannaha tu'inuhu biiznillah Karena dengan kaidah ini akan menolong dia dengan izin Allah ala Alathabati alal haq Untuk kokoh di atas kebenaran Wa ala adamil inhirafianhu Dan tidak menyimpang dari kebenaran tersebut Al-Qaidatul Thalithah berarti Qaida yang kedua ini penyempurna dari Qaida yang pertama menghilangkan segala bentuk taswis naam bentuk-bentuk penggembosan yang ada pada orang-orang, lalu kemudian dia tergembosi dengan bisikan-bisikan bentuk-bentuk pertanyaan ya akhi keif antum mengatakan mereka ini di atas al-haq, di atas al-batil bukankah dia demikian-demikian bersamanya ada syekh ini, ada syekh ini Naam, bukankah bersamanya ada Syekh Shalal bin Fauzan? Ada Syekh Ibn Uthaimin dan lain sebagainya. Padahal yang menjelaskan al-haq itu yang mentahdir adalah murid daripada atau teman daripada Syekh Fauzan atau murid dari Syekh Shalal Uthaimin. Naam, dan keduanya mentazkiyah dan memberi rekomendasi dalam ilmu yang khusus tersebut terhadap syekh tersebut tetapi datang waswas bisikan-bisikan ya akhi penggembosan tapi dia menyangka itu adalah ilmu la hawla wa la quwata illa billah dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada ikhwat ya akhi hati-hati apa yang dibacakan Ustaz Hasan dari tahdir para masyayat itu itu adalah ijtihad pribadinya naam Perhatikan ikhwan ikhwani fiddin azzakumullah Banyak orang-orang yang seperti ini Merasa dirinya sebagai pahlawan Naam Merasa dirinya orang yang bersih dari suudhon Bersih dari sifat zalim Padahal kalau kita meninjau dengan akal yang tenang Dengan hati yang lapang Justru kezoliman Suudhon jatuh pada dirinya sendiri Naam Dengan melontarkan pertanyaan Pertanyaan penggembosan kepada ikhwan Hati-hati ya akhi Ustaz Hasan itu jutihatnya Belum tentu itu dari Syekh Rabi Menyuruh menyebarkan Coba Ternyata dia belum pernah menghubungi saya dengan telpon Atau datang ketemu langsung Apakah anda memastikan bahwa ini sudah disuruh menyebarkan Atau belum Belum pernah dia datang Lalu kemudian meng menggembosi ikhwan Bukankah ini suudzon? Bukankah ini zalim? Nah, adapun saya tidak mendalimi siapa-siapa saya membacakan dari ulama, dari masyayikh yang memang diamanahkan untuk disebarkan. Naam, kalau mau sanatnya datang kepada saya, saya akan sampaikan kepada antum. Naam, sanat tersebut yang saya yakin dan saya percaya. Adapun antum tidak yakin dan tidak percaya, maka itu memang manhaban.